Ce suflet trist! Ce suflet trist mi-au dăruit părinții din părinți, de un căput numai în el Atâtea suferinți! Ce suflet trist și fără de rost, și din celut inert, ca după atâtea amăgiri, mai speră în deșert! Cum nu se simte blestemat, dar duce în veci nevoi! Oh, valuri ale Sfintei Mări! Luați-mă cu voi!